Hotline de Luis Sepulveda Traducere de Emanuela Stoleriu Editura Polirom 2004 Citește Gabriela Teodorescu cel mai faimos scriitor cilian contemporan lui Sepúlveda, născut la Ovalie, în 1949, a străbătut încă de foarte tânăr teritoriile posibile ale geografiei și utopiei, din selva amazoniană, în deșertul Saharei, din Patagonia până la Hamburg, din celulele dictatorului Pinocet pe navele organizației ecologiste Greenpeace. Din 1997, trăiește la Hihon în Spania. Din această viață extrem de agitată a scos la iveală povestiri și romane care l-au impus imediat drept unul dintre cei mai înzestrați romancieri și sud sudamericani și nu numai. A debutat cu un volum de versuri pe când avea doar 17 ani. Trei ani mai târziu îi apărea prima carte de povestiri intitulată Cronicile lui Pedro Nimeni. i a urmat romanele Bătrânul care citea Romane de Dragoste, 1989, recompensat cu premiul Tigre Juan și ecranizat cu Richard Dreyfus în rolul principal, Lumea de la capătul lumii, 1989, Nume de Toreador, 1994, Povestea unui pescăruș și a motanului care l-a învățat să zboare, 1996, Jurnalul unui killer sentimental și Iacare, 1996, Hotline, 2002, volumele de povestiri Patagonia Express 1995, Neîntâlniri 1997 și Istorii marginale 1999, acestea din urmă apărute mai întâi în ziarul spaniol El País, A fost distins cu premii literare de mare prestigiu în lumea hispanică și tradus în numeroase țări. În urma unui incident în care îl rănește pe fiul generalului Canteras, un important reprezentant al puterii, detectivul George Washington Caucaman, eroul romanului Hotline, este obligat să părăsească Patagonia și să se mute în capitală. O anchetă la început banală, care are drept obiect liniile erotice, îl va conduce la descoperirea unor adevăruri sinistre despre comandanții armatei. De același autor, în colecția Biblioteca Polirom, au apărut romanele Bătrânul care citea romane de dragoste, 2002, Nume de toreador, 2003 și Jurnalul unui killer sentimental și Iacare, 2003. Închip de prolog această poveste a început în pădurile din fiordul Aisen, în Patagonia. Ajunsesem în iubita mea lumea australă cu intenția de a vizita niște prieteni și, așteptând la o răscruce mașina ce avea să mă ducă la ei, am intrat în vorbă cu un bărbat guraliv care, respectând dimensiunile fizice descrise de Cervantes, îmi amintea de Sancho Panza. Era un araucan tipic în toate privințele și, după ce ne-am oferit reciproc tutun și foc, discuția a alunecat de la general. Realitățile despre vreme înspre ocupațiile noastre. Fără să schițeze vreun gest de negare sau de surpriză, a acceptat că eram scritor, așa că nu mi-a rămas decât să accept și să cred că era polițist, mai precis detectiv în brigada de luptă împotriva furturilor. Avea un nume pompos, foarte asemănător cu cel al protagonistului povestirilor mele și un simț factiv excepțional. Pe când vorbeam, a ridicat dintr-o dată capul, l-a îndreptat către un punct incert dintre munții nu prea înalți și și a umflat nările. E un incendiu în pădure, sol, a spus. M-am uitat și eu într-acolo, dar oricât m-am străduit, n-am reușit să văd vreo urmă de fum și nici n-am simțit miros de lemn ars. Era vară, cerul era albastru și diafan în toate cele patru puncte cardinale, iar în aerul pur al Patagoniei, Plutau miresmele miilor de ierburi care cresc aici și-au umflat încă o dată nările înainte să precizeze A, de o pădure de pe un mos nasol!" Mai târziu, acasă la prietenii mei, în timp ce mâncam un miel la proțap, stropit cum se cuvine cu vin, am vorbit despre acea întâmplare. Nimeni nu avea cunoștință despre vreun incendiu, cel puțin nu în apropiere, desigur, în Patagonia distanțele sunt destul de relative. Trei zile mai târziu, la 200 de kilometri de locul unde îl întâlnisem pe detectiv, mergeam pe un drum care mărginea câteva hectare de pădure distruse de foc. O echipă de pompieri stingea ultimele flăcări. M-am apropiat de ei. Ce copaci erau ăștia?" i-am întrebat. Pe umos, nasol?" mi-a răspuns un pompier. Înainte să ne despărțim, detectivul Araucan m-a întrebat cum era orașul în care locuiam. Cred că i-am făcut o descriere dezgustată și arbitrară a Parisului descriere pe care a ascultat-o cu ușoare gesturi de aprobare. Când l-am întrebat unde locuiam, i-a răspuns că detesta orașele pentru că în ele, dincolo de mirosul de parfumuri, mâncare, detergenți și benzină arsă, persista putoarea de căcat. Am stat o vreme în Patagonia, am făcut plimbări superbe, am mâncat și am băut cu prietenii mei până am simțit că plesnesc, iar înainte de întoarcerea în Europa, m-am oprit două săptămâni în Santiago. Ca întotdeauna, administratorii generali și supervizorii care gestionau democrația declarau că totul se afla sub control și că Chile era cea mai bună țară din lume. Mulți nu erau de acord cu această afirmație, în special cei care își căutau rudele dispărute și câțiva judecători preocupați să-l aducă pe banca acuzaților pe unul dintre fiii fostului dictator convertit în senator pe viață și ridicat în acele zile la rangul rocambolesc de general emerit de corp de armată. Băiatul trebuia să dea seamă de anumite comisioane primite de la niște cunoscuți traficanții de arme și să clarifice câteva amănunte ale unei afaceri care târa în noroi aproape întreaga castă militară. Întrucât totul se afla sub control și normalitatea instituțională domnea în cea mai bună țară din lume, numai niște cârcotași ca mine au avut senzația că ar fi existat o legătură între sutele de soldați care, înarmați până în dinți, cu fețele vopsite, au invadat străzile și hotărârea a magistraților care, în ziua următoare a acelui exercițiu tactic de rutină, au clasat toate denunțurile de corupție. Detectivul Araucan avea dreptate, orașul Puțea a căcat. La întoarcere am început să scriu în avion această povestire pe care am publicat-o pe parcursul a șase zile într-un ziar spaniol respectând spațiul acordat, adică operând multiplele tăituri la care este supusă o relatare apărută într-o publicație modernă pentru că astăzi spațiul tipărit nu corespunde ideilor, interesului sau frumuseții unui text. Administratorii întreprinderilor au pus mâna și pe ziare și singurul parametru de care țin cont este respectarea spațiului destinat publicității, sportului sau anunțurilor fierbinți, adică pentru ceea ce nu durează, fiindcă ceea ce durează te face să gândești și, prin urmare, e periculos. În timp ce scriam, am descoperit, dat fiindcă literatura constituie întotdeauna o surpriză, că în sfârșit mă implicase în complet în foileton acest gen atât de bine cultivat de înaintașii mei din secolul al XIX-lea, ca Alexandre Duma, tatăl, cel care a introdus elementul popular în roman și totodată a popularizat literatura. Bucuria a fost și mai mare atunci când mi-am dat seama că eroul meu se duvedea pudic în momentele când trebuia să-și dezvăluie psihologia și că obligându-l pe autor să se conformeze regulilor genului, personajele călăuzeau imaginația prin intermediul dialogurilor. Această povestire era așadar un foileton, un subiect din trecut, vor spune cei care nu greșesc niciodată, dar nu-mi pasă, de vreme ce testamentul etic lăsat de Diuma în Contele de Monte Cristo, nici uitare, nici iertare reprezintă emblema care îi unește pe indivizii decenți ai secolului XXI. Acum o publică în versiunea ei originală Au trecut mulți ani de la întâlnirea cu detectivul Araucan Iar în Chile, țară lampedusiană, totul s-a schimbat Pentru ca totul se rămână la fel Autorul Prietenului meu, Victor Hugo de la Fuente, tocmai de aceea Pentru că este prietenul meu Atât îmi amintesc focul și întunericul Și chiar înainte de întuneric, o puternică senzație de greață Raymond Chandler, femeia din lac 1. În zori, detectivul George Washington, caucaman, își umflănările, le lasă să-i orienteze ochii și urechile spre trecătoarea încă acoperită de ceață, scuipă crenguța de rozmarin pe care o umestecase în timp ce stătea la pândă și murmură Nasol, ceea ce-i puse în acțiune toții mușchii. Pamperu a avut și el încredere în nasul lui și, cunoscând obiceiurile călărețului, lăsă capul în jos la uzul zgomotului slab făcut de pușca Remington la ieșirea din toc. Cu o mișcare energică, puse un cartuș de 14 în magazie, ridică arma țintind spre cerul jos al Patagoniei și apăsă pe trăgaci. Fără să aștepte ca ecoul să termine de multiplicat zgomotul în puse un alt cartuș în magazie, îndreptă țeava spre ceață și dădu ordinul de rigoare. Mâinile la ceafă, cu toții. Dacă mișcă vreunul, îi zbor Printr-o manevră coordonată de ani de exercițiu în lupta împotriva furturilor, alții doi detectivi își îndreptară armele spre și înaintară, ocupând poziții diferite. Hoții erau trei, cu ochii plini de urdor și nesiguranță, se uitară în toate părțile, dar nu văzură decât ceața. Apoi se uitară unii la alții, la caii fără și înțeleseră că nu aveau cum să scape. Mâinile la ceafă firar să fie, repetă caucaman. Îi văzua propindu se primii doi ascultători și resemnați, al treilea însă îl făcu să devină neliniștit și să-și umfle iarnările. Atenție, Pampero, îi șopticalului. calului. Omul era înalt și slab, pe umeri avea un poncio. În ciuda ceții se vedea că avea trăsături foarte fine, rămase cu spatele cu brațele încrucișate. Își vără o mână sub poncio și le strigă să-i să se identifice. Cău văzuse văzut strălucind patul negru al mitralierei Uzi și îi puse în gardă pe ceilalți. Atenție, are o armă!" Omul nu era hoț, dar știa foarte bine ce face. Cu mișcări precise își aruncă ponceoul pe umăr și și trase piedica mitralierei, dar George Washington Caucaman se aruncă la pământ înainte ca individul să apuce să tragă și Remingtonul tră pentru a doua oară. Tipul căzu în față ca și cum ar fi primit un șut puternic în buci. În timp ce le puneau cătușa celorlalți doi, Caucaman se apropie de rănit. Omul se întorsese pe o parte și scrâșnea din dinți. Ai să plătești cu vârf și îndesat pentru asta. Îți promit că ai să plătești scump," îi spuse, întorcând capul, ca să vadă dacă îi mai să se ceva din cur. fă o reducere," îi răspunse detectivul. Apoi cântecul unei torturele răsună dintre brazi, Pampero necheză bucuros, iar ceața începu să se împrăștie. 2. George Ju Washington Caucaman, murmură comisarul la ordinele dumneavoastră, se mulțumise să răspundă cel numit, fără să se așeze pe scaunul pe care l arăta comisarul, dar nu pentru că ar fi fost timid sau modest, ci pentru că avea cizmele și pantalonii plini de noroi și de balegă. Ce dracu, viața unui detectiv de la țară nu e tocmai un drum presărat cu trandafiri. A intrat încăcat, căcat, băiete! De 20 de ani trăiesc îngropat încăcat până în gât Știți doar că aici cazurile nu se rezolvă stând la birou Eu adulmec balega unei vaci și știu cum o chema pe bunica văcarului Comisarul își încrucișa mâinile deasupra dosarului și încuvință cu un gest de lehamite În fața lui stătea unul dintre polițiștii aceia care duc fiecare caz până la capăt Fără să le pese dacă în final le va fi atârnată o medalie pe piept Sau vor atârna chiar ei de un brad în singurătatea anzilor Redeschise dosarul și, înainte de a citi pentru a suta oară minciunile legale consemnate în el, îl privi cu atenție pe detectiv. Avea cu puțin peste un metru șaptezeci, trupul lui părea un trunchi străbătut de o linie, să definești drept gât spațiul care îi separa capul de umeri se dovedea o metaforă inutilă, ochii îi străluceau ca doi tăciuni întunecați, iar părul, negru, des rebel, imposibil de îmblânzit, îl trăda pe cel prin venele căruia curgea sânge raucan. George Washington, caucaman, suspină comisarul. Nasol, nu-i așa, șefule? Foarte nasol. Ți-am fost instructor la școala de investigații și ți-am vorbit întotdeauna limpede. Ți-am spus că să fii araucan în țara asta de căcat e la fel de rău ca și cum ai fi negru în Alabama. Te-am numit în serviciul rural, crezând că evit astfel problemele care s-ar fi evite la oraș. Și ți-am repetat într-una că niciodată, niciodată, niciodată nu trebuie să te pui cu soldații. Ei se crezi stăpânii terenului, ai mingii și ai arbitrului. Și, din păcate, așa este. Cu tot respectul, șefule, eu mi-am făcut doar datoria. Pentru asta sunt plătit. Comisarul admise că detectivul care intrase încăcat avea dreptate și de data asta. Polițiștii buni sunt niște sinucigași, se gândi el și imediat citi din dosar cu voce tare. Iar în urma irresponsabilei acțiunea polițistului, cetățeanul Manuel Canteras a primit un glonț de calibrul 14 în zona posterioară, aceasta cauzând rând grave și pierderea fesei drepte în proporție de 70%. George Washington, caucaman, ei zburat jumătate de curfiiul generalului Canteras. Îmi pare rău, șefule, știu că generalul e mare mahăr, dar în dosar nu se menționează că tânărul era șeful unui grup de bandiți. Niște hoți care mânau o turmă de vaci Holstein furată de la ferma Tres Montes și nu se menționează nici că a încercat să tragă în noi cu un uzi. Comisarul își aprinse o țigară, își aranjă ochelarii și continuă să citească. Manuel Contreras era în excursie împreună cu un grup de prieteni buni, cu toții foști membrii ai forțelor armate și ai forțelor de ordine, iubitori ai naturii și ai frumuseților Patagoniei, prieteni care, întâlnind o turmă de vite rătăcite, dintr-un elementar respect al proprietății, au hotărât să le mâne înapoi spre pășunile lor din apropiere de Palena. În optau într-o tabără improvizată când, fără să fie avertizați și fără să fie provocat pe cineva, au fost atacați să continuu? Bineînțeles că putea să continue. Citită înainte, înapoi sau în diagonală, povestea oficială nu ofera decât variații triste ale aceleiași minciuni. Detectivul ridică din numeri și își aprinse și el o țigară. Ai, iurea, șefule, în plus nu se spune că l-am împușcat în dos tocmai ca să nu-l omor. Dacă ținteam cu o palmă mai sus, îl despicam în două. Ce aveți de gând cu mine? Cu minte ar fi să respect dorința generalului Canteras și să te exclud din serviciu, să mă spăl pe mâini și să închid ochii când uciga și plătiți de el o să se ocupe de tine, dar eu risc pentru oamenii mei ce naiba." Comisarul deschise un sertar, scoase o sticlă de rachiu și două păhărele de argin pe care încet le umplu ochi. Noroc, băiete! În sănătatea dumneavoastră, șefule, nu mi-ați răspuns la întrebare." Prima sorbitură arse gâtul comisarului, dar a doua fu însoțită de o senzație plăcută, liniștitoare. Un psiholog al instituției noastre a declarat că ești victima unei puternice oboseli provocate de dificultățile serviciului, ceea ce doctorii numesc stres, o boală care te-a făcut să acționezi necugetat. Nu înțeleg, șefule. Adică ești pe jumătate scrântit, idiotule, și de asta ai apăsat pe trăgaci, să nu spui nimic. Trebuie să te scot de aici și să te trimit în capitală. Țara asta blestemată are aproape 5.000 de kilometri de graniță, peste tot se face contrabandă cu droguri, vite, țigări și arme, iar eu sunt obligat să renunț la un polițist bun pentru că i-a zburat jumătate de cur unui fiu de general. Pe polițiștii iuți de pușcă îi trimit la balamuc sau într-un birou, iar eu am ales ultima variantă spre binele tău, băiete. Noroc! Capitala. Lui George Washington Caucaman, noul destinii, se păru o palmă zdravănă. Ce ai bavea să facă în capitală? De douăzeci de ani se lupta cu hoții și contrabandiștii, se simțea în munți ca un elementul lui natural, putea dormi liniștit pe cal într-o gaură săpată în zăpadă sau cocoțat într-un stejar, ținându-se de crengi, ca să se ferească de foamea în nebunitoare a pumelor. Capitala, Santiago, toate astea sunau îngrozitor. Nu există altă soluție? Nu, nu există. Și ține-te bine că nu ți-am spus cei mai rău. De când cu întoarcerea la democrație, conducerea se străduiește să îmbunătățească imaginea angajaților și niciun comisariat n-a vrut să accepte un tip care a apăsat prea repede pe trăgaci, așa că în cele din urmă mulțumită puținilor prieteni pe care i-am, ți-am găsit un loc în departamentul de investigare a delictelor de natură sexuală. Mai ai vreo întrebare? Da, cum e vremea în capitală? E frig, băiete. În august e întotdeauna frig. George Washington Caucaman a avut nevoie de mai multe sticle de rachiu ca să-și revină după surpriza aceea neplăcută. Beat Mort l-a îmbrățișat pe Pampero, plângând cu plânsul tăcut al vechilor indieni, alungați de pe pământurile lor, mușcându-și buzele până la sânge, asemenea căpetenilor araucane, atunci când predau semnele puterii după o înfrângere și astfel, într-un lent ritual de despărțire, puse deoparte cizmele, pintenii de argint, sombreroul, hățurile de piele, scările din lemn, biciul împletit din intestin de alpaca, poncioul care îl protejase de cele mai aspre vânturi, Pușca Remington cu patul scurt și cu ei salvatoare care, deși îl apărase de cei mai ticăloși hoți, nu l scăpase de furia unui militar, al cărui fiu rămăsese fără cur. O săptămână mai târziu, detectivul George Washington, caucaman, îmbrăcat sobru și fără urme de noroi sau de palegă pe haine, urca scara avionului care avea să-l ducă la Santiago. Gata, îi dăm drumul, își spuse când se afla în aer și închise ochii ca să nu vadă peisajul cu păduri, pășuni, lacuri, ghețari, fiorduri, oi, vaci iar vaci. Aceleași vaci din lui Atahualpa Yupanqui care spune, necazurile sunt ale noastre, vacile sunt ale altora. 3. Funcționarul de la biroul administrativ al direcției de investigații, poliția cărei membrii sunt mai bine cunoscuți sub numele de pescari, se uită încă o dată peste documentele noului coleg și, în loc să-i ureze bun venit, îl analiză cu atenția unui entomolog înainte să deschidă gura. Așa deci, sunteți cam de pușcă, de deci ce ați venit la investigații? Carabinierii v-ar fi primi cu brațele deschise. Trebuie să răspund? Dacă doriți, știți că am o teorie despre araucani? Nu sunteți singurul. Și Russo, și Leviștraus, și Todorova au avut. Mulți încearcă să ne spună cum suntem de fapt. Va ar fi mai bine la carabinieri. Araucanilor le place verdele, le aduce aminte de munții, de pădurile din Araucot, de aia se simt bine în uniforma de carabinier. Unii dintre noi sunt pompieri sau cercetași. Se mai spune și că araucanii vorbesc puțin și că sunt bețivi și blegi. Înainte eram sifilitici, dar penicilina ne-a schimbat obiceiurile. Nimic nu durează veșnic. La sfârșitul acestui fratern și greitor schimb de opinii, funcționarul îl trimise la direcția personală Și acolo funcționarul îl studie cu un interes nedisimulat Am văzut odată un film cu Clint Eastwood El era un politist exan care ajungea în New York și se simțea foarte ciudat, cam ca dumneavoastră Vi se pare că semnă cu Clint Eastwood? Nu, ideea e că el venea din provincie și era văcar Cei din serviciul rural sunt ca niște văcari, greșesc cumva? Detectivul de provincie nu răspunse. Se limită să citească foaia cu instrucțiunii pe care i-o pregătiseră. Nu erau multe și îi sugerau un laconic, descurcăte cum poți. Isprava dumneavoastră cu tânărul Cantera s-a făcut mare vălvă. Bietul băiat va trebui să găsească un donator de fund ca să mai poată sta jos. Aveți grijă de muniție, domnule Iute de Pușcă, îl sfătui funcționarul, făcându-i prietenește cu ochiul, dar George Washington, caucaman, nu avea chef să-și facă prieteni. Aici scrie că am o cameră la o pensiune. E aproape pensiunea? Să vedem, e în cartierul San Joaquin, pe partea de sud a orașului, cred. Cam la câte leghe de aici? Detectivul de provincie plecă, lăsându-l pe funcționar să discute cu doi polițiști despre câți metri avea o leghe. Orașul îi se păru rece și necivilizat. Era greu să respiri și să te orientezi, pentru că soarele strălucea într-un punct nedefinit al cerului, dincolo de mantia unsuroasă de gaze care acopera orașul. Merse cam o jumătate de oră, până când, alarmat, se văzu nevoit să se așeze pe treptele din fața unei case. Ceva gros și murdar se interpunea între aer și plămânii lui. Văzând platanii cu ramuri agonizante ce aminteau trecutul strălucit al străzii San Diego, cu trunchiurile acoperite de o patină, având tristețea grețoasă pe care o emanau țevile de eșapament, își spuse că trebuia să se miște cu grijă, așa cum făcuse cu câțiva ani înainte când... După ce urmărise mai multe zile indiciile lăsate de câțiva hoți la nord de Balmaceda, descoperise în zăpadă niște urme care îl condusese la un graști natural. Era o trecătoare îngustă între munți, mărginită de tulpini de chilla, bambusul patagonesc care îndură insorile și se îndoaie sub greutatea zăpezii, formând bolți invizibile pentru avionetele poliției. Hoții trecuseră pe acolo după cum arăta urmele și poate că se aflau chiar la ieșirea de sub bolta aceea, care părea foarte lungă din moment ce nu se auzea mugetul vitelor. Înaintase vreo 200 de metri când, brusc, calul se oprise, scoțând valuri de abur pe nări și dăduse să se întoarcă. Ce se întâmplă Pampero? îl întrebase și trăsese de hățuri. Mângâiase animalul pe gât, îi șoptise cuvinte de alint și îi dăduse o bere ca să liniștească, dar Pampero, cu ochii ieșiți din orbite, scutura din cap, dându-i de înțeles că singurul lui interes era să o șteargă de acolo. În regulă, așteaptă-mă la intrare, îi spuse în cele din urmă, legând frâiele de și bătându-l pe crupă. Calul nu așteptase alt ordin și se îndepărtase la trap. El trasese piedică puștii Remington și înaintase încă vreo 200 de metri. Pământul începuse să devină din ce în ce mai moale. Picioarele îi se afundau într-un amestec de zăpadă, noroi și balegă. Continuase să înainteze și să se afunde la fiecare pas până la genunchi, însă dintr-o dată fusese surprins de zâmbetul idiot care inflorea pe buze. Atunci simțise fiorul rece al prudenței calului străbătându-i și raspinării și îndemnându-l să urmeze exemplul lui Pampero, fiindcă gazele emanate de materia în descompunere, începeau să-l și nu venise până acolo ca să moară cu o expresie cretină și fericită întipărită pe față. Nasol cu gazele nu de glumă, gândi el cu voce tare și opri un taxi. Știu unde e pensiunea. În 15 minute ajungem, spuse Anita dezma și pentru prima oară detectivul de provincie își puse viața în mâinile unei șoferițe. Razele debile ale unui soare prea îndepărtat accentuau nuanța gri șobolan a orașului. George Washington, caucaman, hotărâ că nu voia nici să trăiască, nici să moară în Santiago și jură că avea să facă tot posibilul să plece cât mai repede de acolo. Mașina se opri la câteva semafoare și de fiecare dată era înconjurată de femei, bărbați, bătrâni și copii cu fețe de învinși, care vindeau șervețele, mărunțișuri, bomboane sau, pur și simplu, cerau câțiva bani. Anita Ledesma îi refuza cu gesturi ce păreau mai degrabă de dezvinovățire și își continua drumul evitând autobuze asasine, pietonii grăbiți, câini sinucigași și gropi la fel de vechi precum orașul. Uneori privea chipul pasagerului în oglinda retrovizoare. Omul nu era deloc interesat de ceea ce se petrecea pe stradă. Privea fără să vadă sau poate se uita, se gândi șoferița, cu toată atenția concentrată într-un colț de lume pe care doar el îl putea vedea. În mod inevitabil, ochii detectivului îi întâlniră pe cei ai anitei în micul dreptunghi de sticlă și lui îi plăcu că ochii femeii aveau culoarea mierii. Iar răspunse privirii lui cu un zâmbet pe care George Washington caucaman nu îl putea vedea pe buzele femeii, ci în ridurile fine din colțul ochilor ei. Rușinată își feri privirea, care se opri de un vas albastru așezat pe scaunul de lângă șofer. Aveți rămători? Poftim? Rămători, rătani, porci sau cum le spuneți pe aici? Porci, aș vrea eu, aș deschide o măcelărie, răspunse Anita Ledezma, cu grația celor 40 de ani bine ascunși în spatele baricadei speranței. În vasul acela e un deparazitant pentru porci. Mi l-au dat pentru câine, are căpușă bietul de el. Albe sau brune? Nu știu, nu m-am uitat niciodată, am văzut doar că se scârpina. Brune, ale albe nu dau mâncărime. Substanța asta are să vă omoare câinele, e foarte puternică, e pentru porci. Porci au pielea groasă și grăsimea împiedică toxinele să pătrundă în organism. Câinii însă au pielea subțire, fierbeți o jumătate de kilogram de urzici într-un litru de oțet până când lichidul scade la jumătate, apoi frecați câinele cu el și adio căpușe. Femeia îi mulțumi cu un nou zâmbet pe care detectivul îl primi în oglindă. Oprindeau bine liniile acelea fine și, uitându-se la ele, își aminti că femeile araucane își etalau cu mândrie ridurile, susținând că fața este singura hartă cinstită pentru că teritoriile pe care le arată există cu adevărat. Își continuă călătoria în tăcere, căutându-se în complicitatea oglinzii până când mașina se opri în fața unei case cu două etaje. Am ajuns, nu-mi datorați nimic," îi spuse șoferița. Din cauza rețetei, secretele din sud nu se păstrează, protestă detectivul de provincie. Și vă mulțumesc, mi-ați făcut o mare bucurie. Scuzați-mă, dar nu vă cunosc, nu înțeleg. V-am văzut fotografia în ziar, i-ați dat o lecție nemernicului de fiu al unui nemernic și mai mare, exclamă bucuroasă femeia, dându-i o carte de vizită cu numărul ei de mobil și asigurându-l că se putea baza pe ea, indiferent ce s-ar fi întâmplat. George Washington, caucaman, coborâ din taxi, întrebându-se dacă o asemenea celebritate era bună la ceva. La pensiune îi dă dură o cameră cu un inventar spartan, pe care o acceptă după ce aprobă fără să comenteze recomandările proprietarei. Când rămase singur, se întinse pe pat gândindu-se la motivele care îi fac pe oameni să-i cu atâta înverșunare pe hermafrodiți. Proprietarea insistase că era absolut interzis să se adune persoane de ambele sexe în camerele ei. Frigul din august și singurătatea îl făcură să alunece într-un somn ușor, întrerupt de absența miresmelor dragi. Îi lipsea mirosul saltelei sale umplute cu lână cea mai bună, îi lipseau izul și scârțâitul lemnului în de fier, parfumul ploii ce răscolea pământul, îi lipsea mirosul elementar alcătuit din toate miresmele australe. Gândindu-se la toate lucrurile care lipseau, își aduse aminte că nu mâncase nimic și se pregăti să iasă însă înainte verifică dacă era bine unsă Catalina și dacă cele 11 gloanțe de calibrul 9 mm erau un în încărcător.